izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, întâlnirea din această vineri vă propune o dezbatere ce aduce în prim plan una dintre cele mai încăpățânate și până acum Insolubile probleme filozofice, în jurul cărei gravitează nu doar gânditorii profesioniști de la Descartes încoace, ci și o serie de oameni de știință angajați în variate domenii de cercetare, aparținând științelor naturii și, firește, științelor sociale și umane. Este vorba despre încercarea de a desluși enigma conștiinței, problemă pusă de filozofii moderni în contextul binomului relațional suflet-trup. Problemă reluată cu o mai puternică forță începând din deceniul al optelea, lea al secolului trecut, odată cu apariția științelor cognitive. Psihologia cognitivă, lingvistica, științele neuronale, antropologia și etologia, știința computerelor și a inteligenței artificiale și-au dat mâna în impresionante cercetări interdisciplinare pentru a devoala secretele minții noastre și conexiunea aceaste, acesteia cu creierul. Ei bine, în această seară vom redeschide dosarul acestei probleme, acestei problematici, avându-l ca invitat pe un cunoscut om de știință, cercetător la compania Philips, autor de zeci de brevete și lucrări apărute în cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume, doctor în fizică, cristian presură, cunoscut și de dumneavoastră cu certitudine, cei care iubesc științele exacte și mai ales fizica, din excepționala lucrare a domniei sale, fizica povestită, apărută în 2014, un adevărat bestseller științific și firește natural premiată de Academia Română. Cum privește un fizician natura conștiinței? Iată întrebarea în jurul căreia va gravita dezbaterea din această seară, Îl salut pe invitatul nostru, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Cristian Presură și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să ne concentrăm înainte de toate asupra itinerarului dumneavoastră formativ e, și a muncii de cercetător care, într-un fel sau altul, poate pe neștiute, v-a condus către filozofie și către încercarea de a desluși anumite chestiuni filozofice care, să zic, Nu sunt fișa apostului unui fizician. Da, o puteți să spuneți. Deși trebuie să recunosc că, pentru mine, fizica este cunoașterea lumii. Intrinsec, mă lovesc de probleme filozofice. Intrinsec, aproape că le caut. Am înțeles. Da, totuși, în clipa în care. Îți faci mâna ca fizician. Problemele filozofice sunt lăsate deoparte, pentru că ele mai mult te încurcă decât stimulează dobândirea unor competențe în domeniu, nu? Cum a fost la dumneavoastră? Cu draga și făcut facultatea de filozofie, dar nu am făcut-o. Însă formația este de fizician. Adică am făcut, bine, eu am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică, după aceea facultatea de fizică, după aceea doctorat în fizică. Deci am avut o formație de fizician însemnând că trebuie să stăpânești foarte bine matematica și trebuie să înțeleg ce reprezintă acea matematică. Orice proces fizic se reprezintă prin ecuații, dar în spatele ecuațiilor există și o interpretare a procesului fizic. O fizician trebuie să stăpânească atât matematica, cât și reprezentarea procesului fizic, ce înseamnă lucrurile din spatele coaților. Deci, din, formativ, sunt efectiv în același timp un matematician, dar și un fizician experimentalist. Da, nu am știut asta, vă mărturisesc, deși m-am uitat pe, în biografia noastră. Deci, inițial, ați, ați venit din inginerie? Da. Am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică uh, și după aceea am descoperit o carte care se numește Fizica Modernă lui Feynman uh, și care este o carte extraordinară pentru toți fizicieni formativă uh, și mi-am dat seama de puterea matematicii. Pentru că intrinsec, eu am fost foarte bun la liceu la matematică, uh, iar facultatea de electrotehnică era o aplicație a matematicii. Corect. Însă în momentul când am început să studiez legile câmpului electromagnetic, la electrotehnică, legile câmpului electromagnetic se, se aplică pentru a construi antene, pentru a construi aparate electrice. Da? Ei, am, Prin legile câmpului electromagnetic am ajuns la fizica modernă. Ori fizica modernă face mai mult decât atâta. Îți arată completitudinea legilor electromagnetismului. Îți arată frumusețea lor. Îți arată bogăția lor. Îți arată uh, lumea în care trăiești. Și dintr-o dată Am rămas, pur și simplu, uimit de puterea matematicii De a descoperi, de a descrie lumea în care trăim noi În particular, legile câmpului electromagnetic Știți? Da Dacă... Do Doctoratul vi l-a susținut în Olanda Da, nu? așa este uh, Doctoratul vi l-a susținut uh, pe... pe o tematică de, fizi... de fizică în chipul, nu? Da, în fizica supraconductorilor de înaltă temperatură Atât partea experimentală da. cât și parte teoretică Uh, supraconductorii sunt anumite metale care conduc electricitatea fără, fără absolut niciun fel de pierderi. El există la ora actuală, un metal obișnuit, răcit la o temperatură foarte mică, la cât de exemplu 2 Kelvin, devine supraconductor, ceea ce însemnează că el conduce electricitatea fără niciun fel de pierderi. Iar aplicațiile sunt foarte multe, se creează câmpuri magnetice puternice, de exemplu, dacă acel metal este folosit într-o bobină, uh, Acceleratorul de particule de la Geneva folosește astfel de magneți uh, ră răciți. Uh, electricitatea deci, uh, circulă fără pierderi. Problema este că la ora actuală nu există niciun fel de material care să fie supraconductor, deci care să conducă electricitatea fără pierderi, la temperatura camerei. În momentul când acest material va fi descoperit, va fi o revoluție în tehnologie. În momentul respectiv se va revoluția numai transmisia electric, energie electrice, dar și computerele. Computerele vor deveni mult mai performante. Se vor realiza lucruri extraordinare pe care acum doar putem să ne le imaginăm. Ori eu am lucrat în cadrul proiectului meu de la așa ceva. Uh, sunteți cercetători în Marele... e un concern Philips, nu Philips așa? Philips este un, concert, e un fără concern, fără mii de oameni. 100.000 de oameni? Da. Formidabil. Spuneți-mi, tema pe care ați dezvoltat-o la doctorat, pentru că regula asta o știu și ascultătorii noștri stăpânești cu adevărat o tematică dintr-un domeniu când ți-ai făcut doctoratul. Până atunci ești amator, ca să spun așa. Ei, Întrebarea este, activitatea de cercetător pe care o faceți la Philips vine în prelungirea doctoratului sau este conexă cu alte tematici? Nu, nu. Răspunsul este direct nu, Pentru că divizia de cercetare de la Philips este, să spun, un loc de elită al cercetării din Olanda. Iar intrarea se face pe bază de calități. Iar un doctorat este o dovadă a calității. Corect. Iar faptul că eu am avut un doctorat în supra. Conductivitate, la temperatura, cam îmi demonstrează faptul că sunt în stare să înțeleg teoria, să aplic și ca atare să creez produse noi pentru compania Philips în alte domenii, în, domeni, în cazul de față, domeniul senzorilor medicali. Deci a fost mai mult o fișă, aposto, o, fișă o demonstrație a faptului că sunt în stare. Iar dar acum lucrez e altă, în senzori. Dar, dar asta e o altă specializare. Este, noi, este aproape o altă specializare. Există însă și un avantaj. Fizica pe care, o cam, pe care o fac acum la Philips în domeniul senzorilor medicali nu este chiar atât de avansată și nu este chiar atât de nișă. Adică eu acum am permis să folosesc și alte domenii de fizică pentru ca să realizez produsele într-un domeniu mult larg depinzând de unde se duce piața, de unde este nevoie, în senzorii medicali, pentru că piața este dinamică, se construiesc, se inovează întotdeauna mult. Ori eu trebuie ca să reacționez la pro, nu, noile produse și să folosesc cunoștințele mele de fizică, nu numai din domeniul supraconductorilor, da. dar și din domeniul optic, din domeniul plasmei, mm. din toate domeniile de fizică, pentru ca să ajung la construirea acestor senzori. Da, cine vă citește lucrarea fizică povestită ar avea impresia, după ce, după ce o parcurge, e o carte e grea. E, Voluminoasă da. Cine are interes nu e atât de grea Și cine are și cunoștințe elementare De matematică să spun Așa, cine citește lucrarea aceasta Doamne Presură, are impresia că dumneavoastră Sunteți teoretician și toată ziua Nu faceți nimic altceva decât cercetări În domeniul fizicii pure A fizicii teoretice Când în realitate dumneavoastră Lucrați într-o chestiune specializată Chiar dacă are o extensie Mai generală, dar în același timp Sunteți la curent cu absolut toate lucrurile din cercetarea teoretică? Răspunsul este simplu, fac acele lucruri, dar nu le fac ziua, le fac noaptea. <rători> da? Absolut, acea carte a fost scrisă în orele de noapte, în orele din afara serviciului, pentru că nu am vrut ca să las din mână vârful fizicii, cunoașterea ultima a fizicii, dorința mea de a fi acolo împreună cu Einstein pe muntele cunoașterii. Chiar dacă lucrez aplicativ și încerc să a, ajut înțeală. oamenii prin ceea ce fac eu, dorința de a înțelege lumea în care trăiesc nu m-a părăsit. Și atunci am vrut ca să continui și să le arăt și altora și să-i ajut și pe alții în, să urce acest multe al cunoașterii. Să îi trag puțin de mână cu mine, să ajungă și ei acolo sus și să ne uităm împreună cu Einstein la, de fapt, ce știm despre lumea asta. Uh, <coughs> Revenind la filozofie și firește... Folosind o analogie Cineva spunea despre Un filozof latin Cicero Spunea despre Socrate Socrate a coborât filozofia din ceruri Și a adus-o în casele noastre Dar așa face și dumneavoastră Aduceți fizica din, De pe muntele înalt în Care a adus-o Einstein și ceilalți Și o aduceți în casele noastre Asta, asta înseamnă o, o motivație O, o, o anumită Convingere culturală Care nu e neapărat de fizician nu? Absolut Eu am un, o analogie a izvorului din munte Sus în munte este un izvor De cunoaștere Pentru ca să ajungi la izvorul ăla Trebuie să urci muntele Depui efort Eu am urcat acel munte Iau apă din acel izvor Și le aduc jos celor care poate nu pot să urci acel munte Dar asta îmi reamintește și mie că întotdeauna eu însumi trebuie să urc din când în când din nou acel munte. Eu însumi trebuie ca să depun efort, ca să rămân la curent cu progresele mari din fizică, să-i citesc pe mari fizicieni, ca întotdeauna să mă adăpesc la acel Izvor al cunoașterii Dar într-adevăr, efortul acesta Nu poate să fie făcut de toți dintre noi Mai ales că trebuie să mai facem și alte lucruri În viață, Correct. nu doar ca să studiem fizica Sau filozofia din punctul ăsta de vedere Dar datoria noastră Ca fizicieni, ca filozofi Este ca din ceea ce am cunoscut noi Din acel izvor al cunoașterii Unde e foarte greu de ajuns Cumva să-l filtrăm, să aducem ce este bun Ce este frumos din el, digerabil Și să-l dăm celor din jurul nostru E o datoria noastră Am constatat că efortul dumneavoastră este, să-l numesc, pedagogic, educațional. Fizica povestită urmează logica internă a felului în care a evoluat acest domeniu pe mari teme, hai să zicem... De la Galilei, dar de fapt masa începe chiar din antichitate Și până când vorbiți despre fizica de la ultima oră Dar am avut privilegiu să citesc câteva pagini Să-l spun direct ascultătorilor Dintr-o lucrare pe care o pregătit Și care are un titlu prezuntiv cam așa Amintiri despre viitorul fizicii Și care nu mai seamănă cu fizica povestită Stilistic vorbind Da, de ce? Pentru că fizica povestită se adresează Oamenilor deja interesați de fizică fie elevi, fie studenți, fie profesori. Cineva care este deja interesat de fizică primește acum un ajutor în a merge mai departe și a înțelege. Pe de altă parte, există o masă mare de oameni care încă nu au simțit gustul fizicii. Ei încă nu sunt interesați de fizică. Ori prin cartea aceasta a doua încerc să atragă către fizică pe cei care încă nu sunt interesați. De unde... De unde Titlul este de fapt mai mult o poveste prin care, pe care încerc să o construiesc în așa fel încât să-i atrag pe cei care încă nu, nu știu că există o fizică frumoasă. Ori este o, o, o altfel de logică, un altfel de a scrie. trebuie să fie mult mai dinamic, trebuie să fie mult mai simplu, trebuie să fie mult mai aproape de cititor, nu trebuie să existe concepte complexe pe care, pe care, pe care ar îndepărta imediat cititorul, este cu totul altceva, dar e o încercare pe care o fac. Considerați că fizica, așa cum de obicei se spune în spațiul intelectual al celor care sunt nefizicieni, că fizica dă un model de cunoaștere generic pentru toate științele și atunci cel care face o popularizare a fizicii dă posibilitatea ca cititorul să pătrundă și în alte domenii conexe? Nu cred, nu cred. De ce se întâmplă? Fizica are un model matematic în spate, iar acel model matematic, de exemplu, nu asumă umanitatea din noi. Eu nu pot ca să aduc prin fizică să, să interacționez imediat, de exemplu, cu domeniul esteticii, decât prin comparațiile pe care le fac. Este adevărat că am scriitori, am cititori care îmi scriu, spune ce frumos te ai exprimat în acea propoziție. M-a inspirat. Da, este adevărat, este adevărat. E frumos încer încerc să fac asta. Dar, în sine, fizica bazată pe aparatul ei matematic este restrânsă la matematică. Iar nu, nu asumă estetica ca o, un lucru fundamental. Dacă o ecuație este foarte complexă, eu nu am ce să-i fac. Dacă e foarte urât, nu am ce să-i fac. Mă înțelegeți? Deci, ea rămâne în, în acest cadru al matematicii din care a evoluat. Am înțeles. Dar, totuși, poziția fizicii. Este în erarhia, uh, tuturor științelor Pentru că, până la urmă, din ce am înțeles eu Opinia e a unui neprofesionist Nu poți să-ți să faci bine mâna Să zicem, în fizică, în biologie, etc. etc. fără ca anterior să ai cunoștințe de background Cunoștințe de fizică, cunoștințe elementare, să spun așa E posibil? Uh, în, a zice așa că poți să faci o fizică foarte bună da, fără să fi făcut, de exemplu, literatură sau istorie, ca să dau un exemplu mai simplu, sau geografie. Adică nu trebuie să ai cunoștințe de geografie pentru a face o fizică foarte bună. Îți ajunge matematica, logica de înțelegere și atunci în domeniul fizicii poți să fii un cercetător foarte bun. Poate că nu știi să explici, Am poate înțeles. că nimeni nu se înțelege cum te explici tu, dar tu poți să faci o cercetare foarte adâncă, pentru că rămâi în, în cadrul fizicii. Izvoare de filozofie La Radio România Cultural Dragi prieteni, cum spuneam în deschiderea emisiunii, dezbaterea din această seară am rezervat-o problematicii filozofice Aminți în jurul cărei gravitează nu doar gânditorii profesioniști, cum spuneam, ci și o serie de oameni de știință, cum este și invitatul nostru din studio, cercetător la compania Philips în Olanda, autor de zeci de prevete și lucrări apărute la cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume, doctor în fizică Cristian Presură, nume cunoscut cum ziceam și de către dumneavoastră Întrucât domnia sa a publicat în 2014 lucrarea fizică povestită La editura Humanitas, lucrare care a primit și premiul Academiei Române În primul sfert de oră, cum ați remarcat, am vorbit despre itinerarul științific, intelectual, formativ Despre activitatea domnului Presură, care trebuie să presupunem L-a stimulat să privească lucrurile nu doar ca fizician, ci și ca filozof Și acum vă propun să deschidem treptat dialogul pe care îl aveți dumneavoastră cu uh, filozofia De unde, care este izvorul acestui dialog? Din faptul că dumneavoastră asumați ideea că fizica este o formă de cunoaștere uh, Care are o generalitate, o universalitate și că până la urmă Ea se întâlnește în mod obligatoriu cu filozofia? A zice că nu are generalitatea pe care mi-aș dori eu la ora actuală. Pentru mine fizica rămâne un copil al filozofiei. Cuvântul fizică are în rădăcină cuvântul fuzist, dacă nu mă înșel, în limba da, da. greacă, ceea ce înseamnă natură. De ce? Pentru că fizica este urmașa filozofiei naturii. Corect. Printre alte filozofii care existau înainte, estetica și așa mai departe, exista filozofia naturii. Da. Era un mod de gândi... la lui Newton la asta se referă. Fundamentele matematice ale Filozofiei naturii. Filozofie naturale, exact. De în de Olanda, de exemplu, fizica se numește natârgânde. Știința naturii, ca și în germană. Deci, fizica este urmașa filozofiei naturii. Din punctul meu de vedere, fizica rămâne întotdeauna un copil al filozofiei. Poate că mulți dintre colegii mei fizicieni nu o să fie de acord cu această afirmație și putem să-l cităm pe Richard Feynman cu celebre lui observații nu știu dacă pot să spun în emisiune da, da, bineînțeles, da, da, da, da. Evident, Nu da. sunt de acord cu Richard Feynman dar da, spun pentru bine, că într-adevăr un vești susține acest punct de vedere Richard Feynman spune așa un fizician laureat al premiului Nobel spune așa că zice filozofia este utilă fizicii tot atât cât ornitologia Este utilă păsărilor Adică el nu vedea o utilitate Eu nu mă raportez așa Mi se pare așa că fizica a moștenit Din, fil din filozofie niște maniere de gândire Niște concepte Și acea metodă a construit-o și a avut succes în natură Dar în spatele acestei metode În filozofie în general există și alte metode Încă nedezvoltate ne atât de bine ca fizica Și de aceea eu mă raportez ca și fizician întotdeauna La filozofie, ca, ca un fel de filozofie, este tatăl meu sau este uh, strămoșul meu. Aveți. Am citit uh, articolele dumneavoastră din presă, nu pe toate, pe alea care mi-au fost la îndemână, și am remarcat că faceți dese de referiri la Kant, dar nu numai. Aveți o listă de uh, filozofi care intră în preferințele dumneavoastră de fizician? Uh, este, să spun așa, n-am reușit ca să. Îi învăț pe filozofie, așa cum aș și vrut la facultatea de fizică. În mod practic, un lucru pe care l am făcut de exemplu a fost să citesc Lumea Sofiei, care e o carte de popularizare a, da, a filozofiei, da, da, da, da? Da, dar da, conține da. toate numele importante. Așa este. Nu numai că am citit cartea, dar am citit și câte ceva de la fiecare număr, nume important pentru ca să rămân la curent. Cant, însă, într-adevăr, e, e preferința mea pentru că el are acea teorie cu faptul că nu putem să cunoaștem ce este efectiv la realitatea. Correct. Lucrul Lucru în sine. Lucrul în sine, exact. Teoria ochelarilor, care întotdeauna ne deformează. Ori eu am învățat lucrul ăsta în fizică eu singur. Lucrând ca un țăran care lucrește, lucrează cu pământul și învață legile pământului lucrând cu ele Așa am învățat eu din fizică dureros Faptul că eu niciodată prin fizică și numai prin fizică Nu pot să știu ce este realitatea Pentru că realitatea în fizică mi arată întotdeauna niște măști Iar fiecare mască se, este o teorie Avem mecanica clasică care este o mască Dăm această mască la o parte Ce este în spatele ei? Mecanica cuantică Dăm, dăm și această mască Masca. la o parte, da. dăm despre teoria a câmpului Și în felul acesta, realitatea este pentru noi un joc de actori Eu nu o să știu niciodată care este actorul real Eu văd întotdeauna doar o mască a lui Or, Exact ceea ce spunea Cant. nu pot să știu lucru în sine Este, cum să zic, o frustrare pentru un fizician să vadă lucrul ăsta încercând Pentru că, în mod normal, un fizician începe facultatea de fizică ca să afle ce este realitatea O da seama. Da. Și la sfârșitul facultății își da seama că metoda însăși nu poate să îi răspundă la această întrebare Îl face mai modest, îl face mai umbil Dar Și de asta când mi-a rămas, mi rămas la înțeles. suflet Am înțeles, am înțeles Dar ați întreprins, am remarcat în ultima vreme lecturi în fenomenologie În Edmund Huster, un filozof care a produs în gândirea secolului al 20 lea așa zis, acotitură de gândire Ce, ce caută un fizician în gândirea lui Husserl, de exemplu? Uh, da. E, este mai mult o natură umană. Deci, uh, la Husserl mi-a plăcut mai mult natura umană decât filozofia în sine. Natura umană... Spunea la un moment dat uh, una dintre lui de crizi, criza științelor da, europene. E, criza științelor europene, da. da exact. Spunea foarte frumos că zice ce fac fizicienii și oamenii de știință în general, din om? Ei fac un robot, ei fac un automat. Acel automat, așa cum este construit de oameni de știință, nu își va asuma niciodată umanitatea. Oricud să spune, noi trebuie să ne asumăm umanitatea. Un om este, este ceva care simte, ceva care suferă. El trebuie să-și asume, să asume umanitatea. Ori este într-adevăr o criză din care eu personal nu am reușit ca să ies. Alții au ieșit, dar eu nu am reușit ca să ies din acea criză. Eu mă consider personal că nu l-am depășit pe Descartes. În sensul că dacă rămân doar în domeniul fizicii, doar în domeniul fizicii, atunci trebuie să spun că sunt un automat care funcționează conform Regul. regulilor particulelor elementare din neuronii și creierul meu. Și asta sunt și punct și am terminat. Și ce fac cu umanitatea mea, ce fac cu, cu durerea mea, ce fac cu dorințele, cu sensul pe care vreau să-l dau vieții mele? Ori Husserl îl schide, punctul ăsta de vedere și spune fii atent! Fii atent! Ia aminte! Vezi că Duci umanitatea tu, ca și om de știință, o duci într-un într viitor în care odată spunea cineva, da, spunea cineva că pericolul a, a, inteligenței artificiale pe viitor este că vom avea numai roboți. Vom avea numai roboți în sensul că acei roboți nu o să-și asume niciodată altceva decât, decât ce ei sunt roboți. or noi, oameni, vrem să ne asumăm umanitatea. E îngrijorător. Am citit acum două zile o statistică care nu provenea din viitorologie, ci de niște oameni care au făcut calcule că în 2035 numărul roboților va fi mai mare decât numărul oamenilor. Este aproape înspăimântător și mă gândesc că noi nu suntem pregătiți pentru că știința într-adevăr a ocultat partea aceasta umanitatea din noi de care spuneți dumneavoastră și este posibil să ne pună în situația în care noi din subiecte active ale lumii să devim, devenim obiecte ca în În legenda ucenicului vrăjitor. Dăm drumul la niște forțe și uităm cuvântul magic de, nu, de, de stăpânirea acestor forțe. Cum vedeți? Aveți absolut dreptate. Eu, eu mă gândesc dată la cât de mult a progresat tehnologia în ultima sută de ani da? și ne-a luat pe noi, ne-a depășit, practic. Suntem cuceriți de tehnologie la ora actuală. Nu mai avem timp pentru noi, nu mai avem timp de reflexie Dăm drumul la televizor, să vă dau numai un simplu exemplu Și A ne bai, uităm da. și consumăm imediat Ori noi trebuie să ne asumăm Faptul că noi ca oameni avem nevoie De momente de reflexie Avem nevoie poate și de momente de rugăciune În care stăm și Adânc încercăm să avem o, o altă conexiune cu altceva Decât ceea ce suntem noi Nu zic că trebuie să facem automat lucrul ăsta Dar sunt oameni care caută și această cale Dar noi ca și oameni trebuie să Ne cultivăm acest umanism în noi Ori lucrul ăsta nu l-am făcut ca și civilizație, nu, nu am apucat ca să-l construim, să-l integrăm în natura noastră culturală Ne-am lăsat ne ne cucerit de tehnologie da. Și într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, un, vi un viitor pesimist, se poate întâmpla Să sperăm că nu se întâmple Da, noi nu avem de unde să știm ce se va întâmpla mâine, vorba lui Aristotel Va fi mâine o bătălie navală, va putea să fie, ar putea să nu fie Dar cert este că noi trebuie să ne pregătim tocmai la astfel de scenarie Dacă va exista o bătălie navală, noi ar trebui să facem cu tare. Dacă nu va exista, ar trebui să facem. Dar problema este, mi se pare, domnule presură, că noi nici măcar întrebările nu le punem. Iată, am în emisiune un fizician care îi spune astfel de întrebări, dar în interiorul comunității dumneavoastră, Colegii dumneavoastră, prietenii, prietenii, mă închipui că da, pun astfel de întrebări. Da, în interiorul comunității de fizicieni, a oamenilor care produc noul teoretic, întrebările acestea filozofice sunt prezente, planează? A spune că nu. Când mă refer efectiv la comunitatea științifică de cercetare. Da, la da, asta o am și eu în vedere. Absolut. Răspunsul este că nu. Răspunsul este că ei folosesc o metodă care a avut succes până acum. Și nu văd absolut niciun motiv pentru ca să schimbăm metoda mă înțelegeți? Metoda Înțeleg, a fost da, de succes S-a descoperit ceva, s-a descoperit bozonul Higgs Metoda a fost de succes Ce trebuie să descoperim acum? Păi următoarele particule care sunt în spatele bozonului Higgs Trebuie să vedem dacă nu cumva supersimetria este adevărată natură care, supersimetria, ar fi, supersimetria ar fi o extensie a modelului standard al particulelor Cu alte cuvinte, avem o mod, a metodă a fost de succes De ce am schimbat-o? Mergem mai departe cu această metodă. Din, din punctul ăsta de vedere, comunitatea de cercetare din fizică nu simte nevoia filozofiei. succesele sunt remarcabile și atâta timp, cum spuneți, noastră, atâta timp cât uh, ai succese în continuare, de ce ai coborât de pe cal când traversezi râul? Că nu? E, e, este și aici o justificare. Este și aici de o justificare mi, -mi, mi se pare corect. exceptând problema minții. Acolo e o altă problemă. Acolo e o altă problemă pe care vă propun să o și deschidem în două-trei minute. Să intrăm direct și să privim, de fapt, să ne arătați cum privește fizicianul chestiunea aceasta. Izvoare de Filozofie cu Constantin Aslam. Dragi prieteni, cum remarcați, dezbaterea din această seară aduce în prim plan câteva probleme legate de filozofia minții, o temă extrem de încăpățânată și insolubilă. Până la urmă, invitat în studio este... Domnul Cristian Presur, cercetător la compania Philips în Olanda, autor de zeci de brevete și lucrări apărute în prestigioase reviste de specialitate din lume. Domnia sa este doctor în fizică și este cunoscut multora dintre noi ca autorul acelei lucrări excepționale, fizica povestită, un bestseller științific, cum spuneam, apărut în 2014 la editura Humanitas și premiată cum era și firesc de către Academia Română. Să deschidem treptat, treptat, avem un sfert de oră la dispoziție. Poate o să le luăm când mai veniți în România, să spunem ascultătorilor, că ați venit în România cu scopul de a contribui într-un proiect de cercetare al Academiei Române. Spuneți-ne într-un minut, două. Este da. vorba de un proiect care se va finaliza cu o lucrare, istoria fizicii în România. Uh, și acea lucrare va cuprinde o istorie a momentelor importante de fizică din România, începând din secolul trecut, înaintea și cu ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, și este un proiect coordonat de, uh, de Academie. Și dumneavoastră sunteți cu autorul. Eu sunt coordonatorul și cer coordonatorul! Care... coordonatorul da. acestui proiect și. În final va fi și autorul voi fi și autorul lucrării. Eu trebuie să scriu lucrarea, să o integrez, să i dau o formă accesibilă cititorului, să zic așa, de, de nivel mediu. Da. Deci nu neapărat fizici. Nu e o carte specială înțeles, pentru fizicieni. Da. Ca o curiozitate, intrăm imediat în subiect. Ca o curiozitate existențială, așa pentru ascultătorii noștri, dumneavoastră aveți cetățenie olandeză și olandezii mi-ați povestit înainte de a intra în emisiune, nu admins să ai dublă cetățenie. Dumneavoastră sunteți cetățean olandez, dar sufletul și mintea dumneavoastră este la Academia Română. Constat, da. Da, așa, dar când o să <coughs> veniți în țară Poate o să rezervăm uh, uh, o emisiune Să intrăm ex abrupt în problematica filozofiei minții Acum o privim așa mai general Și apoi poate privim în, în interior, în intestinele ei uh, Cum ați ajuns la ea ca fizician? Nu am Această ajuns ca temă, fizician da? Nu am ajuns ca fizician Deci nu a venit o natură uh, uh, Dintr-o lipsă de cunoaștere în fizică Am o ecuație da. și într-o ecuație îmi lisește un termen. Știți cum era înainte când s-a deschidut una dintre particule se numește neutrin Și acea particulă, neutrin foarte greu de detectat. Ea a fost descoperită la început în niște reacții în care nu se conserva energia și lumea nu știa de ce nu se conservă energia în acele reacții. La un moment dat, unul dintre fizicieni, Paul e un fizician celebru, chiar a ajuns să propună că poate energia nu se conservă în reacții. Ei bine, energia se conservă, numai că în acea reacție se emitea o particulă care era nedetectabilă și care se numește neutrin. Deci, cu alte cuvinte, a existat o nevoie fizică de a explica ceva Correct. și atunci s-a propus o nouă particulă neutrin care după aceea a fost și detectată. Aceasta este o nevoie fizică. Te lovești de ea în cercetare, orice, trebuie să o faci. Problema minții nu a venit ca, pentru mine personal ca o nevoie fizică din cercetarea în fizică, a venit ca o nevoie personală. O nevoie personală A în urma faptului că trebuie să accept durerea Am avut momente în viață când mi-a fost foarte greu și când am avut durești sufletești Înțelegând atacuri de panică, depresii ușoare, o înțelegeți? Da. Și în momentul ăla trebuie să-mi accept durerea Și am stat și m-am întrebat foarte adânc Cum aș putea eu să, Pot să explic eu faptul că eu la un moment dat simt durere? Cum pot să explici? Pentru că în toate modelele fizice pe care le-am la dispoziție, în toate ecuațiile, în modelul standard, nu scrie de că acei atom trebuie să simtă durere. Eu atunci de ce o simt? Și asta mi-a deschis dintr-o dată un alt ochi. Am privit lumea cu alții. E ceva lumea asta pe care nu pot să-mi explic cu metoda pe care o am eu. Și, bineînțeles, durerea este construită în principiu prin mecanismele neuronale care sunt în creier. Și am ajuns la minte. Și ați ajuns la minte. Dar asta înseamnă că, ajungând la minte dumneavoastră, deja recunoașteți limitele fizicii. În fond, dacă ai o problemă și nu poți să o rezolvi ca fizician, asta înseamnă că recunoști că fizica nu mai circulă pe bulevardul eroic al cunoașterii absolute și că trebuie să îi gândești și limitele, nu? Absolut! Dar trebuie să spun că este o părere personală. Sunt mulți da. fizicieni care împărtășesc această opinie, dar sunt și alți fizicieni care spun și filozofii. Apropo, Daniel Dennett, Sigur. care spune, nu, stați puțin că vă șelați, faceți o problemă mare de tot din ceva ce de fapt nu există. Da? La fel este și în lumea fizicii. Eu mă situez printre cei care spun într-adevăr, avem o problemă, e... Aproape imposibil de rezolvat, nu pentru că nu știm să construim ecuațiile și nu știm să facem măsurătorile, ci pentru că ne, ne, ne, ne lipsesc mecanismele prin care am putea rezolva o astfel de problemă. În problema minții, suntem aproape fără mâini, suntem cu mâinile tăiate. Nu avem mecanismele prin care am putea să abordăm această problemă a durării. Dar avem întrebările corecte? Pentru că se spune așa că... Erorile mai degrabă provin din întrebări greșit puse, nu din erori legate de cercetare Cum vedeți dumneavoastră, întrebările sunt corect puse sau nu în materie de uh, minte Pentru că uh, noi trebuie să căutăm ceva ce există, dar nu este <laughs> În ultimă instanță, nu e vorba de conștiință Nimeni nu poate să spună că nu are conștiință, dar când vrei să o localizezi, nu mai poți să o mai faci Da, cum, cum, cum vedeți? La, la nivel de întrebare. La dacă nivel de întrebare, dacă da. Întrebările sunt corecte, după părerea dumneavoastră. Trebuie să vă complimentez, pentru că dumneavoastră sunteți un filozof, și filozofii știu întotdeauna să pună întrebări. Ori, întrebările acestea în probleme a conștiinței au fost puse de filozofi. Întrebările da. există. Înțelegeți? Eu, ca și fizician, nu am decât să le caut și le găsesc. E adevărat că nu știu. Nu știu deocamdată cum aș putea să răspund, dar întrebările deja există și se leagă bineînțeles de problema subiectivității. Ori noi în fizică lucrăm cu obiectivitate. Cu Pentru noi măsurătorile sunt obiective, înseamnă că putem să... Pot să fie reproduse în măsurători succesive de laboratoare din lume După aceea rezultatele publicate am închis dosarul da, Corect, da, și ele sunt uh, experimente reproductibile Oricine le poate pune, le repune și obține aceleași rezultate Și cum spuneți noastră, avem consensul, mergem mai departe Absolut Avem metoda, mergem da. din succes în Absolut. succes Ori în problema conștiinței ne deplasăm de la problema obiectivă la problema subiectivă Faptul că ceva este conștient, de ceva că ceva are o experiență conștientă și este paradoxal, pentru că toți oamenii din lume avem experiențe subiective, avem experiențe conștiente. Noi trăim în felul acesta. Dar fizicienii deocamdată ignoră această problemă a subiectivității, se concentrează pe problema obiectivă a măsurătorilor din afară. Deci, trebuie să vă răspund pe scurt întrebările: există? Am înțeles. Acum, Cum procedați dumneavoastră? Mergeți de unul singur uh, și citiți o bibliografie, citiți dezbaterile, vă uitați în neurologie? Cum procedează un fizician ca să-și răspundă personal... La o chestiune la care fizica e cu minele legate. Da, absolut. O să vă răspund cum procedez eu. Da, bă, despre, absolut. Asta e vorba. despre asta este vorba. Dar trebuie să menționez că există fizicieni și există oameni de neuroștiințe care fac lucrul acesta profesional. Giulio Tononi, de exemplu, în, în Statele Unite. Este un om de știință care studiază problema conștiinței, problema subiectivității în profesia lui prim, cu tot ceea ce încearcă. Dar nu sunteți într-un proiect de suntem, cercetare? Da, suntem un proiect de cercetare comun cu Giulio Tononi care se referă la problema somnului. Deci, eu, Philips împreună cu Universitatea din Usconsin, o să lanseze un produs pe piață care ajută oamenii să doarmă mai bine. Filipsul e pe partea de aparat și de cunoașteri, iar Giulio Tononi, care știe foarte bine despre conștiință are teoria lui despre teoria conștiinței integrate și așa mai departe, el vine cu partea de neuroștiințe. Da? Revenind însă la întrebarea da? dumneavoastră, eu am metoda mea personală pentru că nu fac parte dintr-un grup de cercetare activ pe conștiință. Poate că îmi doresc lucrul ăsta, dar nu fac parte la ora actuală, nu am grup de cercetare, nu am doctoranți, nu am... Și atunci eu am o metodă personală pe care o folosesc și trebuie să recunosc că mulți dintre colegii mei iau o metodă aproximativă asemănătoare, ceea ce însemnează căutarea de articole. Da, cu înțeleg, ceea ce se da. întâmplă, trebuie să fii la curent Există nu numai reviste de științe la o actuară, Dar există și bloguri care popularizează noile rezultate Noile teorii care apar uh, Și asta este ceea ce fac eu Văd ceea ce se întâmplă, îmi downloadez articole Le citesc, uh, în cazul de exemplu lui Tononi Am downloadat toate articolele Am căutat formulele matematice care sunt Am reprodus ceea ce a spus și eu Și am încercat să văd dacă eu sunt de acord cu el. Adică folosesc un moment. dialog cu el Vorbiți pe tema aceasta uh, Am vorbit, dar la modul general. Nu la am avut general. ocazia ca să stau de vorbă cu dânsul 5 sau 10 ore și să-i explic cumva dacă una dintre formulele dânsului este greșită. Unele dintre lungul sunt de acord, așa. Da, <laughs> înțeles. Dar, totuși, cineva dacă ar auzi discuția dintre colegii dumneavoastră, ar putea să spună următorul lucru. Domnule Cristian presură, dar dumneavoastră fabricați aparate care citesc gândurile. Cum adică fabricați aparate care citesc gândurile, dar după aia când vă întreabă ce sunt gândurile dumneavoastră, spuneți, domnule, eu nu știu, dar în timp știu să fac aparate. Nu e un paradox aici? Este un paradox și sunt două răspunsuri. Da, să vă dau pe primul care este în felul următor. Aparatele de la Philips au, de exemplu, una dintre sarcinile foarte importantă, să vadă dacă pacientul sub observație este conștient sau nu. E o problemă practică. O, da. Absolut. Într-o operație, o, anestezia e una dintre cele mai probleme practic. Asta e o chestiune de viață și de moarte, nu e o problemă uh, teoretică și științifică. Așa, așa. Deci, da. lăsând la o parte filozofia, aparatul care măsoară dacă acel pacient este sub sau trebuie să ia o decizie. Și e adevărat, câteodată nu ia decizia bine. Există unii dintre pacienți care, după operație, uh, se ridică după operație și spun, Doamne, ce făcut cu mine? Păi am avut niște dureri în timpul operației. Doctorul nu avea cum să știe, pentru că nu vedea că pacientul meu dar aparatul îi spunea. Uh, uh, uh, uh, uh, Pacientul mișcă, iar aparatul îi spunea că acel pacient nu este conștient. Ori el era conștient, înțelegeți? E o problemă, practic, cu care trebuie să, ai, trebuie să te confrunți, chiar dacă nu știi nimic despre problema filozofică a conștiinței. Deci, da, ne, ne, ne, ne, lovim, ne lovim de aceste... Iar cu gândurile, apropo, și asta da. trebuie să zic, ca să nu creadă unii cit cititori că Philips face aparate de citit gândurile da, de la distanță da, și, da, corect, aceea, da, și influențează pe cei care... Da, da, da. da, da, da. da Să vă care... dau un exemplu simplu, un aparat pe care l-am construit acum, pu. 8 ani de zile cu prietenul meu Gary Garcia, care este acum la Universitatea din lucrează cu domnul Tononi. Uh, un aparat de citit a gândurilor. Da. Am timp, nu? Nu, avem, mai avem, mai avem 4 minute. Așa, așa. Ca să nu-și imagineze că este nu știu ce. Da. Uh, aparatul folosește niște benzi de electroencefalogramă. Deci sunt niște benzi da. care se pun pe cap da. cu electrozi. Există gel, se pun genul pe electrozi banda cu electro se pune pe cap și felul acesta se măsoară encef electroencefalograma. Se măsoară și în alte spitale electroencefalograma care sunt semnale electrice ale creierului. creierului da. Da? În, în proiectul nostru am folosit acest aparat de electroencefalogramă, am luat semnalele electrice de la, de la aparat, le-am pus în aparatul de măsură și din aparatul respectiv l-am conectat după aceea la un telefon mobil. Da? Și l-am rugat pe pacient ca să se uite la un ecran. la, la telefonul mobil, da? Da. Să vedeți cum era Tru, ca să vedeți că nu e așa de complicat. Ei bine, telefonul mobil are numere 0123456789. Fiecare buton, însă Lumina intermitent cu frecvență diferită Deci butonul de 0 Avea o frecvență de 10 Hz Celălalt de 12 Hz Celălalt de 14 Hz Și așa mai departe Fiecare număr avea frecvența lui În momentul în care persoana respectivă se uita la cifra 0 Vedea și licărirea Cu frecvența de 12 Hz Creierul începea să proceseze O informație cu 12 Hz Iar acel 12 Hz Se vedea în semnale electric ale creierului Și noi vedeam băi, Acel pacient sau acel om se uită la ceva care are o frecvență de 12 Hz și cu aparatul putem să citem acea frecvență de 12 Hz și știam că sunt 12 Hz. Și atunci, automat, apăsam pe 0 și se auzea bipul de 0, după care persoana respectivă se uita la cifra 7. Cifra 7 avea o frecvență de licărire de 14 Hz. Automat, neuronii din creierul lui procesau informație cu 14 Hz iar electroencefalograma detecta semnale electrice care aveau în ele tot o frecvență de 14 Hz, pe care noi o citeam, de o dată știam că sunt 14 Hz și... Păi păsăm cifra respectivă. Păi, pe scurt, dumneavoastră, în într-un minut și jumătate, două minute. Pe dumneavoastră, avansați un model explicativ. de noastră, Din ce spuneți că asta ar trebui să deduc eu, ca om care mă ocup de filozofie? Domnule, uh, deja noi am văzut cum oscilează neuronii, da. știm ce tipuri de semnale urmează ca noi în viitor să deslușim și conștiința plecând de la baza neurologică. Este e problema simplă a conștiinței. Știți foarte bine. Aceasta este problema simplă a conștiinței. Problema simplă a conștiinței și problema grea a conștiinței, așa cum este definită de Searle. Si problema simplă a conștiinței este să înțelegem cum funcționează neuronii. Da, într-adevăr, aceasta este calea de urmat. În primul rând trebuie să vedem cum vorbesc în neuronii unii cu ceilalți, să îi măsurăm și după aceea, pe baza acelei informații, să încercăm să înțelegem ce este conștiința, adică ce este acea experiență subiectivă pe care o avem cu toți. Corect. Și calea grea? <laughs> Într-un minut. Calea grea? <laughs> calea. Da, cum o vedeți, maastră, ca fizician. <laughs> da, calea grea, așa cum o văd eu ca fizician, este că trebuie să dezvoltăm alte instrumente decât cele pe care le avem. Alte instrumente însemnând altceva decât matematică, altceva decât câmp electric, alte instrumente, iar când vom face acel lucru, fizica va deveni cu totul altceva. După cum chimia a devenit fizică, pentru că am descoperit foarte multe, la fel, în momentul respectiv, fizica va deveni o altă știință, iar fizica va lua rog cu chimiei. Aveți o perspectivă optimistă. A, a, după tonul pe care vorbiți și nu aveți regrete că la un moment dat perspectiva fizicii va fi depășită, constant., Nu, nu, nu, nu, nu, a, nu aș avea de cert. Este, face parte din natura omului, adică trebuie să învățăm să fim modești. Și noi fizicieni. Da. Păi e, să încheiem condemnul acesta la modestie că niciodată nu-i prea multă modestie într-o lume a cercetării științifice Care uh, are la dispoziție instrumentele acestea formidabile de produs succes și noi avem o încredere oarbă asupra lor Dar nu ne mai uităm cu atenție poate în jur Nu? Da Da. Vă mulțumesc pentru participare la cu emisiune uh, Cu mare drag Promit ascultătorilor că în clipa în care Veți reveni în România Să facem o dezbatere din punctul în care Am lăsat-o astăzi Și Să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere de fizician în problema gra a conștiinței da. Vă mulțumesc pentru participare Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână Vă reamintesc că am fost onorați cu prezența în studio de către domnul Cristian Presură Doctor în fizică, nume cunoscut de către dumneavoastră Din lucrarea pe care a semnat o domnia sa fizica povestită, apărut în 2014 la editura Humanita și premiată de Academia Română, domnia sa este, cum vă spuneam în deschiderea emisiunii, cercetător la compania Philips în Olanda. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.